Я вам зділаю дощечку, мама, розмріяно, сказав Шурик, і будете культурно різати, що я дощечки не достану. Достань, байдуже сказала Тамара. Взяла замизгану алюмінієву кастрюлю, аж чорну з зовнішнього боку, з навіки привареними патьоками, і почала згрібати щавель. Помила в тій таки, що і щавель воді картоплю, і почала нарізати її пластівцями. Щось погано бачить стала, сказала Тамара, не дай Богу, сліпну». Дісвітільно? спитав Шурик. Капіля в цей час меланхолійно завмерла, сидячи на ослінці. Після короткої пересварки із Шуриком, костомашнє коліна вона сховала, насунувши поділ хламиди. Руки по тому звісилися, як неживі, з розкоряченими, нерухомими пальцями. Голова увібралась між плечі і лежала на них, ніби зігнилий гарбуз. Рот стулився, і зморшки розбігалися в різнобіч якось гірко. Очі лили меланхолійну пітьму, тільки ліва брова раз пороз смикалася. Обличчя з чорно-жовтого стало майже чорне, бо за вікном погасло сонце, засунувшись за хмару, а вікно в них мале із закіптюженими шипками, які не милися хто зна відколи. Висіла там бозна відколи непрана фіранка, її зночі ще не відслонили. Отож капіля під цю хвилю подобала не так на живу жінку, як на дерев'яну, вирубану із пня божевільним модерністом скульптуру печальної негритоски. І тільки оте періодичне посмикування брови свідчило, що на низенькому ослінці сиділа не грубо вирубана негритоска, а жива капіля, якій, очевидно, як і матері, присмокталася ніби п'явка до серця гадюка і пила в ряди годи пирхаючи, і віддуваючись кров Можливо гадюка бредливо кривилася Бо не крові потребувала Та ще такої кисло-гіркої А гарячішого Через що капілене серце Наливалося повінця Глупою пітьмою І тої пітьми ставало аж так багато Що перевалювалося через край Того хемерного дзбанка І наповнювало порожнє нутро Підіймаючись аж до пліч А через шию ввігнану В тулуба Ніби заклинений поршень мотору підіймалася в цілком порожню голову і проливалася крізь очні відтулини в кімнату. Ось звідки виникав у покої цей сутінок, а зовсім не тому, що сонце засунулося за хмару. Двері від коридорчика відчинено навстіж, і там на газовій плиті стояла замизана алюмінієва каструля, а та чорна зовні із навіки привареними патьоками. Із тієї каструлі почала здійматися легенька пара. І від тієї змішаної і скапіленої тьмою пари кімната ніби в тумані потопала. А біля каструлі стояла, схиливши дрібну голову на лівий бік, Тамара. Із щасливою матірною усмішкою на устах. І дивилася на зелену воду в каструлі, чекаючи, поки та закипить, щоб не збігла і не залила вогню. І це була та бажана тиша, що принесла в їхнє помешкання спокій. Що його так потребував Шурик Щоб змогти розхитати поржавілі Шруби свого мозку Аби вони з рипом-скрипом Почали рухатися А може йому пособила пара чи туман у хаті що й стало отим джерелом енергії Який здолав Запустити Шурикову мислительну махину І Шурик лежав Закинувши ноги на бильце ліжка І поклавши під голову Поверх подушки з сірою пошивкою Руки Сигарета між його грубих Гемп погасла, але стріміла до гори із обпаленим кінчиком. І в ряди годи він ту сигарету посмоктував, убираючи до рота смак мокрого тютюну і заслиненого паперу. Очі його запалилися і горіли німи мідні бляшки. Але не бачили ані стелі з питмінілим тиньком, ані брунатних патьоків у лівому кутку тієї стелі результат заливу від сусідів горішнього поверху. Іщенчихи. З її руденькою дочкою Танею Бо ті очі дивилися не від себе, а в себе Отак ніби перегулькнулися Перевернулися в орбітах зорками досередини І вдивлялись у звивень мозкові лінії Які плелися, скручувалися, злютовувалися І розпліталися як клубок глистів, правда, вельми тонких Ніби грубі нитки, та ж бо не мали доброго живлення він же чекав на ту щасливу хвилину, коли з того мотка чи плетева може нарешті вирватися один із глистів, виплестися з тієї білої ворушкої, але міцно зліпленої маси чи речовини, і швидко, як крихітний вужик, котрий тільки но вилупився із яйця, поповза радісний та щасливий.